Ərz, qardaşlarım, ilk əvvəl hamınıza Allahdan qorxmağı, mütəqilərdən olmağı nəşət edirəm. Bugün sizə Peyğəmbərimiz s.a.v. bir gözəl hədisini danışacaq. Bu hədisi İbn-Əbbas radiyallahu anhına ravayət edir. Rəva etədir ki, Peyğəmbər s.a.v. bir gün sahabelərinə belə dedi, ümmətlər mənə göstərildi, mən bir Peyğəmbər gördüm, yanında bir dəstə adam var idi, başqa birisini də gördüm, yanında bir-iki nəhər var idi, hətta eləsini də gördüm ki, yanında bir kimsə yox idi. Bu vaxt mənə böyük bir toplum göstərildi və mən elə zənn etdim ki, bu mənim ümmətimdir. Onda mənə bu Musa və onun qövmüdür. Sən üfüqə tərəf bax deyildi. Mən üfüqə tərəf baxdıqda daha böyük toplum gördüm. Mənə bu sənin ümmətindir. Onlardan 70 min nəfəri sorğu sualsız, əzab əziyyətsiz cənnətə daxil olacaqdır, dedi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bunu deyəndən sonra evinə girdi. Cəmaat, əni sahabələr, sorğu sualsız, əzab əziyyətsiz cənnətə girənlərin kim olacağı barədə mübahisə etməyə başladı. Hərə bir fikir söylədi. Bu vaxt Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bayra çıxıb dedi, nəyə görə mübahisə edirsiniz? Onlar özlərinə olsun oxunmasını tələb etməyən, müalicə məqsədi ilə bədənə dağ basmayan, hər hansı bir hadisəni uğursuzluq alaməti hesab etməyən və yalnız özlərini Rəbbinə təvəkkül edən kimsələrdir. O 70 bin nəfəri Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Bu cür Bu vaxt Hüqqəş Əbn-i Nəhsən radiyallahu anh ayağa qalxıb dedi. Allaha dua et ki, məni onlardan etsin. Peyğəmbər s.a.v sən onlardansan dedi. Bir başqa sahab ayağa qalxıb mənim üçün də dua et dedikdə Peyğəmbər s.a.v Hüqqəş Əsəni qabaqladı deyə cavab verdi. Hədisi Buxari və Muslim ravayət etmişdir. Burada bu hədisdə ümmətlər mənə göstərilir deyəndə, ümmətləri Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə göstərən Allahdır. Və o, bunu öz Peyğəmbərinə sallallahu aleyhi və səlləmə yuxuda göstərmişdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin bu hədistə Peyğəmbərləri vəsv edib, kimisinin yanında bir dəstə, yəni on nəfərə dək, onun təbliğatını qəbul edən adamın olması, kimisinin yanında bir-iki nəfər, kimisinin də yanında heç bir kimsənin olması, olmaması, onu göstərir ki, hidayət Allahın əlindədir. Allah s.əli Quran-ı kərimcə deyir, əgər Rəbbin istəsə Yeryüzündə olanların hamısı iman gətirərdi. İnsanları mömin olmağa sən mi məcbur edəcəksən? Hətta Peyğəmbər s.a.v öz istədiyi əmsinə belə bu dəvəti bu dəvət yoluna yəni İslam yoluna yönəldə bilmədi. Onun əlində deyildi. O, sadəcə təbliğat aparırdı. İnsanların ixtiyarı var deyə onları bu yola gətirmək bizim, biz insanların əlində deyil. Allahın əlində deyil. Yerdə qalan məxlugatın ixtiyarı yoxdur deyə Allah subhanət onları istər, istəməz ona ita etkar yaradıb. Baxan, Allah təhələ quran Kərimdə nə deyir? Göylərdə və yerdə olanların hamısı, heyvanlar da, mələklər də təkəbbür göstərmədən Allaha səzdə edirlər. Digər bir ayədə deyir, məyər göylərdə və yerdə olanların, günəşin, ayın, ulduzların, dağların, ağacların, heyvanların və insanların xeyli hissəsini Allaha səzdə etdiyini görmürsən mi? Əvvəlki məxlubatın hamısı insanların isə bir hissəsi Allah'a səcdə edir. Onların da sayı çox azdır, az. Allah s.q. Quran-ı kərimdə deyir Və min ibadiyyə şəkur Qullarımdan çox azı şükür edəndir. Yəni, ibadət edəndir. Yoxsa yeryüzündə olanların hamısı dillə Allah'a şükür olsun deyir. İbadət edəni isə çox azdır. Hayan ardınca görün nə deyir, deyir, onların əksəriyyəti isə əzab çəkməyə layiq olanlardır. Allahın alçatdığı kimsəyə heç kəs hörmət qoymaz. Həqiqətən Allah istədiyini edər. Sual verilə bilər ki, bəs nə üçün? İnsanların əksəriyyəti naşşürdür, nankordur. Onları kim bu, bu yola çağırır, naşşır olmağa, nankor olmağa? olaram məcbur edən mi mə var? Allah Subhanahu heç kəsi zorla azğınlığa aparmaz. Zülm etməz. Və Allahın hər bir insan üçün yaratdığı onu qoruyan, önündən var onu qoruyan iki məlek var. Şər qüvvə ona yaxınlaşa bilməz. Həmçinin daxilində ona daim nəsihət verən bir nəsihətçi var. Səhv iş görmək istədikdə o nəsihət edir ki, eləmə. Bəs bu qədər şeyin qarşısında insan necə ola bilər ki, səhv addımlar açsın. İblisin və onun tabiçiliyində olanların vəsbəsəsi nəticəsində. Ölənə qədər iblis və onun ona tabi olanlar insandan əl çəkmir. Axır nəfəsinə dək. Sonra isə ondan uzaq olacaq. Allah s.ə. deyir, iş bitdikdə şeytan deyəcək, ona tabi olanlara, ona uyanlara deyəcək. Deyəcək ki, Allah sizə gerçək vəəd vermişdi, mən də sizə vəd vermişdim, lakin vəədimə xilaf çıxdım. Mənim sizin üstünüzdə heç bir hökumranlığım yox idi. İmli sözü ilə itiraf edir, siz, onun bizim üzərimizdə kümranlığı ola bilməz. Mən sizi azğınlığa dəvət etdim, siz də dəvətimi qəbul etdiniz. Buna görə də məni yox, özünüzü qınayın. Özünüz seçməsiniz bu yolu. Nə mən sizin köməyinizə sata bilərəm, nə də siz mənim köməyimə sata bilərsiniz. Heç şübhəsiz ki, mən əvvəllər də sizin məni Allaha şərik qoşmadığınızı rədd etmişək. İblisin etirafı da qiyamət günü insanları sadəcə olaraq vəsləsə ilə yoldan çıxartdığını bildirir. Yoxsa onun bizim üzərimizdə heç bir hökümranlığı yoxdur. Hədistə Peyğəmbər s.a.v Musa Peyğəmbərin qövmünün cənnətdə Peyğəmbər s.ə.v qövmündən sonra ən çox toplum olduğunu bildirir. Musa a.s. həqiqətən də buna layiq bir peğəmbərdir. Birincisi, ona görə ki, ulul-azm, yəni ən hörmətli 5 peğəmbərdən biridir. Həm də ona görə ki, Allah s.ə.v Bu, möhtərəm peyğəmbərlə vila vasitə danışmışdır. 124 min peyğəmbərin içəlisində yeganə peyğəmbərdir ki, Allah ta'ala onunla vasitəsiz danışmışdır. Birbaşa. Həmçinin ona üstündə ayələrini öz əli ilə yazdığı lövhələri bəxş etmişdir. Hər bir peyğəmbərə sadəcə vəhiy, Allahın kəlamı, səs ilə nazir olurdu. Musa Peyğəmbərə gələn Allahın kəlamı isə yazılı şəkildə Allah tərəfindən yazılmış lövhələrin üzərində gəldi. Həmçinin Quranda, Quranda, Tövratda yox, Quranda ən çox onun adı zikir olunmuşdur. Və nəhayət, Peyğəmbər s.ə.v. mirazdə olduqda hər səmada Peyğəmbərlər rastlaşır. Lakin, Allah Subhanahu taala, Məhəmməd namazla bağlı nəsihət etməyi Məs Musa peyğəmbərə nəsib edir. Yeri qayıtdıqda 7-ci səmadə İbrahim əleyhissəlam ona nə demir. 6-cı səmadə isə Musa əleyhissəlam ona nəsib edir ki, qayıt. Qayıt Rəbbim biraz da namazların vaxt sayını azaltsın. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Buhari'sin başqa rəvayətində gəlir sahabi deyir ki Peygamber sallallahu ve sellem o toplumu gördükdə Cəbrailəleyhissalamla soruşur ki bu mənim ümmətimdirdir xeyr bu qardaşın Musa'dır və onun yanındakı İsrail oğlanlarıdır. Qardaşın Musa. Şirədirsiz? Şey Peyğəmbərlər hamısı qardaş idilər. Musa a.s. ümməti ilə Peyğəmbər s.ə.v-in ümməti bu hədistə taçıq aydın görünür ki, həqiqətən də cənnətin çox hissəsini təşkil etəcək. Və hədislərin birində Peyğəmbər s.ə.v-in demişdir ki, cənnət əhli 120 səh olacaqdır. 120 səh. Bunlardan 80-i Bu ümmətdən, yerdə qalanı isə digər ümmətlərdən olacaqdır. Təsəvvür edirsiniz, 3-də 2 hissəsi cənnətin bu ümmətdən olacaq. Məhəmməd s.ə.v. ümmətindən. Hədis-səhə hədisdir, səhə silsiləsində və Cəmil-səhih əsərində rəvayət olunmuşdur. Həmçinin başqa bir rəvayətdə, Peyğəmbər s.ə.v. meyrazda gördüklərini rəva edərkən, deyir ki, orada mən Musanın yanına gəlib onu salamlarım. O dedi, xoş gəlmirsən, ey qardaş və Peyğəmbər. Mən onun yanından keçib getdikdə, o ağladı. Ondan nə üçün ağlayırsan, deyə soruşanda Musa a.s.v. dedi, ey Rəbbim, məndən sonra göndərilmiş bu cavan oğlanın ümmətindən cənnətə daxil olanların sayı mənim ümmətindən ora daxil olanların sayından qat, qat artıq olacaq bu hədistə maraqlı bir ifadə gedir cavan oğlanın Peyğambar s.ə. məyərəzidə olarkən təxminən 50 yaşı var idi və səsədən üçün Musa ə.s. ona cavan oğlan deyə müraciət Bizə görə Peyğəmbər səv 50 yaşında olması, yaşlı, qoca olması deməkdir. Onlara nisbətdə isə həqiqətən də onun yaşı çox az idi. Məsələn, Yoturək Nuh a.s. Allah s.ə.v-i deyir ki, biz Nuhu öz qövmünə Peyğəmbər göndərdik. O, 1000 ildən 50 il az bir müddət ərzində onların arasında qaldı. 950 il ancaq ələ davət edib. Neçə il yaşadığı da Allah bilir. Digər Peyqəmbərlər də həmçinin. Bu hədistdə Peyqəmbər Səhələl bildirir ki, 70 min nəfər soruq, sualsız, əzabəziyyətsiz cənnətə daxil olacaq. Yenə başqa hədistə, Səhəy hədist əl əsərində də olunur. Peyqəmbər Səhələl deyir ki, hər min nəfərlə bircə 70 min nəfər də cənnətə daxil olacaqdır hər 1000 nəfərlə birgə 70 min nəfər də soruqsuz olsa cənnətə daxil olacaq. Allah Subhanahu taala bizləri onlardan etsin. Sonra hədisin o 70 min nəfərin kimlər olduğunu Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm izah etdikdə dörd şərti xüsusi ilə vurğulayır özlərinə oxsun oxunmasını tələb etməyənlərdir. İbni Həcər Rahimunullah deyir ki, əgər kimsə öz tərəfindən, öz istəyi ilə kiməsə oxsun oxuyursa, bunun həmin hədisə aidiyyəti yoxdur. Söhbət tələb etməkdən gedir ki, tələb etməyəsən və oxsunu oxuduqda bilirsiniz, oxsun iki cürdür. Allahın və Peyğəmbərinin icazə verdiyi və qadağan etdiyi oxsunun Nə vaxt oxsun caiz hesab edilir. Allah və Peyğəmbərinin tərəfindən icazə verilmiş oxsun nə vaxt hansı şərtlərlə caiz hesab olunur İbn-Əcər Rahiməni deyir ki, üç şərt olduğu halda offsün etmək olar. Bu üç şərtdən biri olmasa offsün etmək haramdır. Birincisi, offsün yalnız Allahın kəlamı onun adları və səhətləri ilə olmalıdır. İkincisi, mənası başa düşülən sözlərlə edilməli və oxuduqda küfrə yol verilməməli. Küfr sözlər danışmaq olmasın. Mücənnəsi oxsun edən də, oxsun edilən də etiqad etməlidir ki, oxsunun özü heç bir təsir göstərmir. Təsir edən ancaq və ancaq Allahdır. Oxsunu da təkcə müsibət gəldikdən, xəstəlik gəldikdən sonra oxum oxumursan, əvvəzdən də oxumalısan ki, özünü ondan qoruyasan. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Yatmamışdan əvvəl ixlas, fələq, nəhz surələrini oxuyar, sonra da əllərini, üzünə və bədənin başqa yerlərinə sürtərdir. Sağlam ikəm bunu edərdi. Veya Əsən və ya Həsən və Hüseyin, radiyallahu anhına gözləyimədən qorumaq üçün, hər dəfə onlar üçün dua edərdi. Allah edəkümə, bi kəlimət illə et təmməti, min kulli şeytanın həmmətin və min kulli aynin ləmmətin. Hər bir şeytandan, zərərli əşəratlardan və hər bir pis gözdən qorunmaq üçün sizi Allahın təm kəlmələrinə həval edirəm. Allahın kəlmələrinə salınırdı. Ki Allah subhanət hələ onları şeytanın şəhrindən göz dəymədən qorusun. Allahın adı ilə, Allahın kəlmələri ilə, Allah üçün oxunan oxsun elə bir gücə malisdir ki, Allah onun ilə Kafiri belə şəfa verə bilər. Kafirə belə şəfa verə bilər. Təsəvür edin. Səhiyyəd istə gəlir, Məbu Səhid Xudri Rəvayət edir ki, bir dəfə biz səfərə çıxdıq və gəlib bir vahiyə yaşıllıq bir yerə çatdıq. Oranın sakinlərindən bir nə əqrəb sancımışdı. Bu vaxt bir kəniz bizim yanımıza gəlib aranızda ofsunla müalicə edən bir kimsə varmı? Vahirə yaşayanlardan birini əqrəb sancımışdır. Əqrəb. Yəni, fikirləşmək olar ki, oxusun oxumaqla bu zəhərin, bu sancın, o xəstəliyin qarşısını necə almaq mümkündür? Lakin sahabə ehtiqat edir ki, Allah istəsə, bunun qarşısını ala bilər. Və qalxır, gedir xəstənin yanına. Sahabələr deyir ki, biz onun oxusunla müalicə etdiyini bilmirdik. O xəstəyə Fatihə sürəsini oxuduqdan sonra xəstə sağaldı. Sahabə bu bir kəramət idi. Bunun müqabilində ona 30 qos verdilər. Bu qosları bizim yanımıza yətirdi. Biz ondan sən oxsun mu oxudun deyə soruşduq. Sahabələr hamısı təəccüb edir ki, ha bu küfürdür. Oxsunla məşğul olmaq küfürdür. Onlar ancaq bu tərəfini bilirdilər ki, oxsun eləmək sihir küfürdür. Lakin, caiz olan oxusun barədə xəbərləri yox idi. O da, sahabə də əsaslandırır ki, nəcür cür oxusun vermişəm, nə ilə? Deyir ki, mən kitabın anasını, yəni, umul kitab deyirlər Fatih surəsinə, kitabın anasını oxuyub, onu müalizə etdim. Sahabələr, Peyğəmbər s.ə.v.dən soruşanada ki, buna da heç bir hökum verməyəcək, dedilər. Fikir verirsiniz, bir sahabənin, əsaslandırdığı bir şey onlara qani eləmir. Hamısı yektirik fikirdə olurlar ki, Peyğəmbər s.ə.v. nəzə Həmin sahabə özü də gözləyir ki, Peyğəmbər s.ə.v. nə həkum verəcək. Abul Səriq də Xudurə radiyallahu deyir ki, biz Mədiniəyə Peyğəmbər s.ə.v. in yanına gəldikdə, bu hadisəni ona danışdıq və Peyğəmbər s.ə.v. dedi. O nə bilirdi ki, Fatih surəsini oxuyub xəstəni müayizə etmək olar. Bu söz, Peyğəmbər s. s. bu sözü dəlildir ki, Peyğəmbər s. s. ona öyrətməmişdir bunu. Səhabə iştihad edib edir bunu. Və iştihadında da doğru olur. Səhabənin də bu iştihadını Peyğəmbər s. s. şəriyyət qayda qanunu kimi təsdiqləyir, deyir ki, o qosları bölüşdürün və mənə də bir pay verin. Sonra hədistdə ikinci şərt gəlir, müalicə məqsədi ilə bədənə dağ basmayan, yəni onu tələb etməyənlər. Amma dağ basmaqla müalicə etmək zahizdir. İbn-i Qeym Rahiməhullah zab əsərində, müalicə məqsədi ilə bədənə dağ basmaq haqqında belə deyir. Deyir, hədislərin bəzisində müalicə məqsədi ilə bədənə dağ basmağın caiz olması, bəzisində bunun bəyənilməyən əməllərdən olması, bəzisində bunu tərk edənlərin tərifləndiyi, bəzisində də bunun qadağan olunması göstərilir. Dörd cür rolayt var. Bu hədisləri cəm edib demək olar ki, müalicə məqsədi ilə bədənə dağ basmaq caizdir və beynilməməsi, heç də bunun qadağan olunmasına dalalet etmir. Bunu tərk edənlərin tərif olunmağına gəldikdə isə, bu, əvzəliyyəti göstərir. Yəni, tərk eləmək daha əvzəldir. Amma eləməkdə olar. Qad qadağan olunması isə ixtiyarı məsələdir. Yəni, kim istəyirsə, onu özünə qadağan eləsin. Bundan uzunq olsun. Sonra hədistə üçüncü, Şərt, uğursuzluq gəlir. Yəni, bu üç şeydən çəkinmək lazımdır ki, o, yetmiş min nəfərdən olasan. Uğursuzluq nədir? Uğursuzluğa bəd əlamət kimi də başa düşmüyorlar ki, bir əlamət gördükdə, hadisə gördükdə, onun sonunun pis qutaracağını deyirsən. Qaldır ki, nəyin necə olacağını Allah s.q. bilir. Nəinki, indiki dövrdə, hətta əvvəlki dövrlərdə də, hətta İslamdan əvvəldə belə şeylər ümmətlər arasında olmuşdur. Peygamber sallallahu aleyhi və sələmin dövründə ərəblər şəvval ayında toy etməyi, həmçinin çərşəmbə gününü, həmçinin uçurtduqları quşun istədikləri istiqamətə deyil başqa tərəfə uçmasına və adamlarla qarşı-qarşıya gəlməyi və başqa bu kimi hadisələri bəd alamə sayırdılar. İslam dini gəldikdən sonra bütün bunlara son qoydu. Ətta Peyğəmbə sallallahu və səllə Ayşə radiyallahu anh elə məhz şəvval ayında evlənir. Ərəblərə o müşriklərə, kafirlərə göstərmək üçün ki, bu bəd alamət deyildir. Əvvəlki ümumətlərdən misal çəkmək olar Salih Peyğəmbərin, Ələk İslamın qövmünü. Qövmü ona deyir, biz sənin və səninlə birlikdə olanların ucbatından uğursuzluğa uğradıq. Başlarına müsibət gəlir, elə bilirlər ki, bunun dəvəti nəticəsində bu gəlib. Salih deyir ki, sizin uğursuzluğunuz Allah yanındadır. Siz imtihana çəkilən bir qövsünüz. Məmsinin, Musa Peyğəmbərin qövmü. Onlara bir yaxşılıq üzverəndə bu, bizə məxsustur, deyərdilər. Onlara bir pisini üzverdikdə isə Musa və onunla birlikdə olanların uğursuz əlaməti sayırdılar. Əslində, onların uğursuzluğu Allah yanındadır. Hakin, onların çoxu bunu bilmir. Uğursuzluğun özü, gözlüyündə şirkdir. Nəyəsə, vəd alamət saymaq şirqdir. Deyək ki, qarşısından qarab şiq keçdi, nəyəsə olacaq, ayağın nə bilim süpürgəyə dəyidir, nəyəsə olacaq, gecə güzgəyə baxma, nəyəsə olacaq və s. Bunların hamısı şirqdir. Peyğəmbər s.ə.v. dedir ki, hər hansı bir hadisəni uğursuzluğa yozmaq şirqdir. Sonra izah edir. Deyir, bizdən elə bir kimsə yoxdur ki, bu ona yaxınlaşmış olmasın. Bizdən deyir. Sahabələr belə nəyisə uğursuzluq kimi başa düşə bilər. Yəni ona elə gələ bilər, vəsvəsəyə gələ bilər. Lakin təvəkkül etmək də Allah bunu bizdən uzaqlaşdırır. Həbiz səhər istir. Peyğəmbər sallallahu deyir, bu uğursuzluq, vəsvəsəsi nə də gələ bilər. Lakin bunu necə dəf etməli? Allaha təvəkkür etməkdə. Allaha təvəkkür etməklə bunu bizdən uzaqlaşdırır. Başqa bir rəvayətdə Rasulullah s.a.v. deyir ki, xəstəliyə yoluxmaq və bəd əlamət deyilən bir şey yoxdur. Xəstəlik yoluxmur. Xəstəlik Allah s.a.v. istəyi ilə insana düşür. Bəd alamət də olmur. Nə müsibət gəlirsə, Allah əsbələt istədiyi vaxt istədiyinə, istədiyi yerə göndərir. Sonra deyir, yaxşılığa yozmaq və yaxşı söz söyləmək isə mənim xoşuma gəlir. Devamə əsələmin xoşuna gəlirsə, biz müminlərin də xoşuna gəlməlidir. Və sonuncu, dördüncü hədistə olan yalnız özlərinin Rəbbinə təvəkkül edən kimsələrdir. Bu dörd şeylə, yəni bu dörd Şərtə əməl etməklə, o, 70 min nəfərdən olmaq olar. Sonuncu da təvəkkül etməkdir. Allah s.ə. təvəkkül edənlərin cənnətə düşəcəkləri bu arədə müjdələyir və deyir ki, iman gətirib xeyrxar işlər görənləri qağızları altından çağırlar axan cənnətdəki otaqlarda yerləşdirəcək. Onlar əbədi olaraq orada qalacaqlar. Yaxşı əməl sahiblərinin mükafatı Necə də gözəldir. O kəslər ki, səbirli olmuş və yalnız öz Rəbbinə təbəkkül etmişlər. Təbəkkül. Sonra təbəkküldən bir misal çəkir Allah subələ ayağının ardınıza deyir. Neçə-neçə canlılar vardır ki, rüzisini öz yanında daşıya bilmir. Onların da sizin də rüzinizi Allah verir. Hədistdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sələm görür nə deyir? O, ruzusunun yanında daşıya bilməyənlər barədər. Her əgər siz Allaha ürəkdən təvəkkül etsəniz, o, quşa ruzu verdiyi kimi sizə də ruzu verər. Quşun yanında ruzu olmur. Səhər çıxır, ruzu dalıca gedir, axşam qayıdır. Hədistdə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sələm deyir ki, o quş ki, səhər səhər yivasından qarını az uçub gedir, Axşam isə yuvasına tox qayılır. Ruzusunu kim verir? Allah sunar, Ali. Buna necə verirsə ruzunu, bizə də ruzunu o verir. Buna sadəcə olaraq inanmaq, təvəkkül etmək lazımdır. Və sonda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin ən çox sevdiyi sahabilərdən biri Uqqəşə İbn-i Məhsən radiyallahu anh. Rasulullah s.a.v-lə dua etməsini tələb etməkdir. Yecanə sahabədir, o 70.000 nəfərdən bizə bəllidir ki, kim sorulsu haqsız cənnətə daxil olacaq. Bir rəvayətdə Peyğəmbər s.a.v deyir, sən onlardansan. Başqa bir rəvayətdə deyir ki, Allahım, uqqəşən onlardan et. Rasulullah s.a.v-nin duası da qəbul olan dualardandır. Uqəb ibnə Mes'an İslamı ilk əvvəl qəbul edənlərdəndir. Pəyğəmbər Allahın. Badr, Uhud, Xəndək və digər döyüşlərin hamısında iştirak edib. Rəsulullah sallallahu əleyhi edərkən 44 yaş olur. Bu yaşda belə Əbu Bəkr rədiyallahu anhin xilafəti dövründə belə yenə döyüşdə iştirak edir və Tulayh ibn Xüveylin dəstəsi ilə döyüşdə və o əsəd quyularının yanında şahid olur. Bu həmin uqqa ki, radiyallahu anh Teğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onun üçün dua etmişdir. Allah s.ə.v onu 70 min nəfərdən biri etmişdir. Hər kim orada olsaydı, deyərdik ki, ya Resulullah, mənim üçün də dua et. Orada olan sahabələrdən biri də həmsinin. Görəndə ki, uqqəşə üçün Peyğəmbər s.a.v dua etdi, deyir ki, ya Rasulullah, mənim üçün deyidir. Peyğəmbər s.a.v hikmətli olur. Desə idi, etmirəm, onun xətrinə dəymiş olardı. Dua etsə idi, öbürü səhabələr də istəyərdi və beləlikə yaray hamısı üçün dua etdi. O, qapını açacaqdır. Peyğəmbər s.a.v görür, necə hikmətlə cavab verir, deyir ki, uqqəşə səni qabaqladı. Allahdan istəyəm edir ki, Allah s.ə.v. bizləri bu 70.000 nəfərdən biri etsin, cənnətə sormusualsız daxil olaq. Subhanəkə Allahümma və bi həmdikə şədvənlə ilə ilə ilə əntə istəxvuru atubu iləyək.